Карти Географічні карти – це зменшене зображення земної поверхні чи її частини. Без них не можуть обійтися ні геологи, ні льотчики, ні моряки, ні навіть туристи. Уже давнину люди малювали карти, але вони були дуже неточні. За останні 400 років завдяки науковим досягненням стало можливим складати точні карти цієї земної кулі. Карти на глиняних табличках Перші карти на глиняних табличках з'явились в 24 столітті до нашої ери в Месопотамії. На них зображувались найближчі міста і шляхи між ними, але карти були дуже неточними. Давньогрецький вчений астроном Птолемей, роки життя близько 90-160 нашої ери, написав праці з географії, доповнюючи їх. Численними картами Пізніше римські легіонери Склали карти міст та фортів Враховуючи точні відстані між ними Морські карти Мореплавцям Які починаючи з 16 століття Здійснювали тривалі подорожі Потрібні були карти З позначенням глибин Сил течій Мілин Грифів тощо Сучасні морські карти Містять цю інформацію а також відомості про місце розташування маяків і радіобоїв. Масштаб Картографи при складанні карт креслять їх у певному масштабі. Наприклад, масштаб 1 до 100 тисяч означає, що 1 см на карті дорівнює 1 км на місцевості. Великомасштабні карти докладні і зображують місцевість у деталях. Для далеких походів потрібні дрібномасштабні карти. Вони не такі докладні, але охоплюють великі території. Можна використовувати атлас – збірник карт країни чи континенту. Деякі карти складають із зумисно допущеними неточностями. Так, карти автошляхів не повинні давати інформацію про відстані, рельєф, а тільки відомості, як проїхати до того чи до того пункту. Ілюстрації. Призначення карт Карти можуть містити найрізноманітнішу інформацію. Найпоширеніші карти – це карти для мандрівників, на яких зображені автомобільні шляхи та залізниці. Існують карти, що відбивають щільність населення в даній місцевості, стан ґрунту, то що для прогнозів погоди використовуються кліматичні карти, на яких позначено рівень опадів та середньорічні температури. На політичних картах нанесені держави, столиці, кордони та республіки, що входять до їх складу: області, штати і графства карти складені з використанням проекції Меркатора, яку він винайшов у 1569 році, точно відбивають кути і відстані, тому незамінні для штурманів. Але ця проекція дає похибки при визначенні площ. Карти, виконані в проекції Петерса, винайдена в 1973 році, зберігають точні площі, але дають похибки в контурах та обрисах. Крокомір використовується для вимірювання пройденої відстані. Теодоліт служить для вимірювання кутів на місцевості. Стереоокуляри використовують під час аерофотозйомок.